Sfâșit și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Pătătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a găit prin gloroci. Într-una Sfântă, Sfântă, Sfântă și Apostărească Biserică, mărturizezi cu poterea cu Tatăl, aștept în fierea moților și viața mea puricilor să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte Sfânta Jertfă, în pace au adus. Η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η μεταπάντων ημός. via o merzo De ruin, se strigând, de glas în și grăii. შომა coi perimon του πάντες τούτο αισθητο αίμα μου το της καινής διαθήκης το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσην αμαρτιών αμαρτιών Τον Σον σι προσφέρομεν κατά πάντα και βια πάντα. Apostolilor trei, pe acela bunul de nu de la noi, bine ne noi este nou celor ce ne rugăm Inima cu dați zidă pentru noi, nu respect credei noi. Doamne, ce la de se vrea să-ți duci în față, la cerința apostolilor de la acela de nu la noi ce nu noi de la fața ta și tu cu tori ce a nu luat de la noi. Doamne, știu care-i primim și pe cu la noi. Spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duc, spre plinirea împărției cerurilor, spre cea petre tine, În de lor, a dus și Tatăl cu Pentru că această slujbă minunată, pentru ce a fost și și pentru toți. Să noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fie Maria îscoap și patriarh cuimon Bartolomeu, che tisiera Simon Synodum, do nosotom logon, onton logo antisi salitia. Întoi Doamne, pe prefericitul părintele nostru Daniel, Patriarhul bisericii ortodoxe române, și pe nălpre sfințiții părinții noștri. Pavel, mitropolit de Sisanio și Siatistis, Laurențiu, mitropolitul Ardeanului, Amfilohie, mitropolit de Chisamu și Selimu, Nicolae, mitropolit de Acalcalachii și Cumurdo, Irineu, mitropolitul Olteniei, Petru mitropolitul Basarabiei, Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, Timeman. Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Varsanuhie, Arhiepiscopul Râmnicu noi, Kalinik Arhiepiscopul Arceșului și Muscelului, Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Ioan, Episcopul Covasnic și Hargitei, Corneliu, Episcopul Hușilor, Lucian, Episcopul Caransebeșului, Nicodim, episcopul Severinului și Srehaiei, Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, Ambrozii, episcopul Giurgiului, Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, Petroniu, episcopul Sălajului, Guri episcopul Devei și Hunedoarei, Macarie, episcopul Ortodox Român din Europa de Nord, Mihail, episcopul ortodox român din Australia și Noua Zeelandă, Varlam Proieșteanul, episcopul vicar patriarhal, Antonie de Orhei, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului și Emilian Lovișteanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, pe care îi dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întregi cinsti sănătoși îndelungați în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Omenește, Doamne, pe al prea sfințitul Teofan, arhiepiscopul Iașilor, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întregi cinsti sănătoși îndelungați în zile. Drept înveți în cuvântul adevărului tău. cu o gură și o inima și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. și să fie minele lui Dumnezeu și mântuitor lui nostru Iisus Hristos, cu voi si cu toți și cu Domnul pomenintu-i iarăși iară cu pace, Domnului să ne rugăm. Și s-au sfințit. Ii lume, ne rugăm cer de oameni, Dumnezeul nostru cel ce l-a primit pe dânsele, în sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicești, să o în promiros de bună mi-re-as să ne trimite în oa dumnezei eștiul și darul Sântului Doamne. Iper turistii ne-i mâns, s-a-po-pasi sli-ps-e-os, s-o-rhi-s, hi s de i tho și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. La mod nezelușită suntem pace și fără de păcat, de la Domnul să de cere. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitore sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cere. de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerăm. și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cereră. Gala in feră depsiches și Mancărin în to conjmo para du giru et vieții noastre fără durere, în ne în pace Și răspuns să bună în lui Hristos Se ce. Sfântului Duh, cerând pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră. Lui Hristos, Dumnezeu, să vă Și ne îmbrădnicești prin noi stăpâni cu îndrăznire, pradios, să-i putieze pe tine Dumnezeu, cel ce și o zice Tadă-l nostru care ești în ceruri, sfințească să se numele Tău, Vie împărăția Ta, parte se voia Ta, Precum cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă ne nouă astăzi și iartă-n nouă greșelele noastre, Precum și noi iertăm greșiților noastre și nu ne duce pe noi mistica, și ne înspăvește de cel Ca este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului de-a Sfântului Dumnezeu. acum și pururea și în vecilor. Pa. Cât tot răi domnului să ne plecăm. Și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului tău cu care ești binecuvântat, împreună cu prea și bunul și de viață Făcătorul tău, duh, acum și purura și în vecii becilor, în Călătoria mea a fost o Oh. Mm -hmm. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Excelența voastră, domnule prim-ministru, domnule președinte al Camerei Deputaților, domnilor miniștri, domnule primar, domnule președinte al Consiliului Județean, domnilor membri ai Parlamentului, distinși oaspeți, veniți din străinătate în al și preasfințiile voastre, excelența voastră, Părinte Episcop, Petru, iubiți după cum luați aminte, acum este momentul în care frații Arhirei și frații preoți, după ce s-au împărtășit cu Sfintele Taine, cu Sfântul Trup al Domnului Hristos, se împărtășesc cu Dumnezeu, sânge. Mă folosesc de acest moment pentru a rosti acest scurt cuvânt de mulțumire lui Dumnezeu pentru aceste prea frumoase zile care au îmbrăcat în haină de sărbătoare cetata de scaun a Moldovei. Pelerini. Veniți din diferite zone ale țării și ale lumii, au venit pentru o clipă să găsească tihnă sufletească și o și lumină a minții. Zăbovind preț de câteva secunde, Mulți după ce au așteptat multe ore în șir să poposească la moaștele Sfintei Parascheva. Ce la moaștele Sfântului Constantin Brâncovean. Din cuvântul Părintelui Patriarh Daniel, din cuvântul rostit aici de nal preasfințitul Pavel, ni s-a reamintit despre frumosul pelerinaj prin lume și prin istorie al Sfintei Parascheva și al Sfântului Constantin Brâncovean. Nu ne revine decât fericitul prilej, binecuvântată ocazie să mulțumim Lui Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă an de an, în fapt de octombrie, când parcă mai mult, mult, mai mult decât în alte zile se manifestă adevărul. Că în ciuda multor lucruri exterioare reprobabile, națiunea română se arată a fi o națiune creștină. Duhul civilizației creștine în toate componentele sale se arată manifestat în mod special în zilele de hramuri ale Sfintelor Mănăstiri și Biserici, de hramurile mari la București sau la Necula sau, iată, aici la Iași, când creștinul se arată în cetate și ce încearcă să mărturisească zmerit, dar satornic, părtășia sa la dreapta credință. S-a amintit în cuvântul prefericitului Părinte Patriarh Daniel și în genere se cunoaște că Sfântul Constantin Brâncoveanul și distinsa binecuvântata și Sfânta sa Doamnă Maria au fost binecuvântați de Dumnezeu cu 11 copii. 7 pete și patru băieți. Câtă grijă, câtă clipă de neodihna și câtă durere în cele din urmă când toți băieții au fost uciși pentru dreapta credință și pentru fidelitatea lor la un anumit sens creștin al vieții. De aceea ne folosim, zic, de acest minunat prilej, pentru a onora o familie de aici din Moldova, care, în ciuda vremurilor care sunt și în ciuda greutăților care ne ating pe fiecare, Familia, văd că deja au venit aici de față, reușesc să rămână drept, să rămână vertical în fața istoriei, să muncească un petec de pământ, două hectare de teren, să aibă 13 copii, să nu întindă mâna nici la autoritatea locală, nici la organismele bisericii, ci cu brațul și mintea lor, să aducă slavă lui Dumnezeu și să arate un adevăr că acest lucru, în cele din urmă, este posibil. Și ne întrebăm cum a reușit Constantin Brâncoveanu, cel mare și sfânt, să fie un șef de stat, atât de harnic și de stoinic, un diplomat atât de, de abil un iubitor al românilor din afara granițelor de atunci, ale țării sale, să se îngrijească de ortodoxii aflați sub dominație străină. Răspunsul nu poate fi decât faptul că a avut o credință de cremene în Dumnezeu. Am cercetat cu atenție zilele trecute biografia acestei familii și mi-am dat seama că nimic aluceva decât credința lor puternică în Dumnezeu. Participarea lor la viața parohială, implicarea multor tineri și tinere din această familie în mișcările creștine de tineret, au dat celor doi părinți, Neculai și Georgeta, forța să răzbată prin lume, să arate, repet, că acest lucru este în cele din urmă posibil că cei mai mulți dintre noi cei mai mulți dintre români care nu au copii sau au un singur copil zic e prea grea viața suntem prea săraci avem prea multe lucruri de făcut și nu ne putem permite să avem mai mulți copii Dumnezeu a binecuvântat această zonă a țării prin slava numelui său, cu familii, cu mulți copii. Primeam informația zilele trecute de la domnul primar că anul trecut în județul Iași au fost mai multe nașteri decât decese. Semn că într-o regiune săracă a țării, acest lucru, zic, este posibil. De aceea, permiteți-mi să... Aduc mulțumirea acestei familii și prin ea, tuturor acelor sute de familii din Moldova și cu siguranță mii de familii în întreaga țară, care au mai mult de zece copii și care, zmerit, în general necunoscuți de oameni, își duc viața lor frumos. De aceea am solicitat prefericitului Părinte Patriar Daniel să bine cuvinteze. Acordarea unui rang bisericesc, Ordinul Sfântul Constantin Brâncoveanul pentru Domnul Popa Nicolai, tatăl celor 13 prunci aici de față, inginer de profesie, dar văzând ceea ce se întâmplă cu industria grea sau se întâmpla după anii 90, ales o altă cale și anume să lucreze pământul și prin roada pământului, să-și binecuvinteze prin hrana și educația cuvenită pe pruncii săi. Să vă ajute Dumnezeu Domnul Nicolai, să vă aibă Dumnezeu în pază și să oferim aici diploma care se cuvine și îl rog pe Părintele Vicar Patriarhal Paisie să dea citire Hrisovului trimis aici de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Patriarhia Română, Cancelaria Patriarhului, ascultând cuvintele de îndemn ale Sfântului Apostol Pavel, care spune, aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu. Priviți cu luarea minte cum și-au încheiat viața și urmați credința, luând aminte la încredințările primite despre activitatea deosebită în apărarea și slujirea dreptei credințe și a familiei, în promovarea culturii și spiritualității românești, pe temeiul prerogativelor conferite nouă de statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre, acordăm Ordinul Sfinții Martiri Brâncoveni Domnului Neculai Popa din Roznov, județul Neamț, anul mântuirii 2004, luna octombrie, ziua 14, semnează Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Vrednic este! <fie> să doamna Giorgheta care a ales să rămână în sânul familiei și să înțeleagă că pentru o familie binecuvântată cea mai frumoasă carieră este aceea de a fi mama copiilor sosului ei. Vrețnică este, vrețnică este. va da citire Ordinului Maria Brâncoveanul, distinție acordată de Preafericitul Părinte Patriar Daniel, doamnei Georgeta Popa. Patriarhia Română, Cancelaria Patriarhului, lundaminte la cuvintele Sfântului Apostol Pavel, mărire, cinste și pace oricui face binele, în conformitate cu prerogativele conferite nouă, de statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre acordăm Ordinul Crucea Maria Brâncoveanu Doamnei Georgeta Popa din Roznov, județul Neamț în anul mântuirii 2014, luna octombrie, ziua 14, semnează Prefericitul Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Vrednică este vrednică este, vrednică este, vrednică este Oferim Oferim Domnului Popa Ce altceva decât Sfânta Scriptură să se hrănească în continuare și să aibă putere și să se bucure de mulți nepoți care deja au început să vină. Iar doamnei Georgeta Icoana cu Sfânta Parascheva să-i fie ocrotitoare în continuare. Să vă ajute Dumnezeu. Aplauz. Și aceștia sunt pruncilor. Și aș dori să vă-i prezint pe fiecare în parte, pe cel, cel mai mare și voinic. Înțeleg eu bine. Unde ești, noi? Din mi Hai, Andrei, are trei ani. Dumnezeu să-i ajute să, pregătea, să pregătește pentru grădiniță. Să aibă aici o, un mic dar din partea noastră. Mergem la cel care are deja șase ani. Robului Dumnezeu, Matei, să-L binecuvinteze Dumnezeu. Mai departe, al treilea flăcău al familiei, elev în clasa a doua, Emilian, are opt ani. Dumnezeu să-L binecuvinteze. Și se temeau părinții, probabil că nu să aibă fete, începe și rândul acestora. Paula, 11 ani pe clasa a cincea, la școala generală din Rosnov, să o binecuvinteze Dumnezeu. Iriana, 14 ani, clasa a opta, tot din Rosnov, să aibă Dumnezeu grijă de adolescența lor. Cristiana, 16 ani, elevă la colegiul Petru Rariș din Piatra Neamț, să-i ajute Dumnezeu, să așteptăm să vină, să fie student aici la Iași. Mihaela, 17 ani, elev în clasa 12 -a, la Liceul din Roznov. Acum Silvia, 19 ani, deja venită anul acesta de câteva zile la Iași, studentă în anul întâi la Facultatea de Farmacia Universității nu, la Facultatea de Pedagogie. dați mă că am greșit! Avem aici și o viitoare farmacistă, studentă în anul 3, Estera, la Facultatea de Farmacie de aici din, din Iași, 21 de ani. Gabriela, care dorește să devină medic, studentă în anul 4, la Facultatea de Medicină a Universității, la Facultatea de Medicină din Iași. Avem aici cel mai mare al familiei după tatăl său Cornel care este absolvent al facultății de economie și Administrație afacerilor din Iași, să-i ajute Dumnezeu. Ligia 25 de ani absolventa facultății de artă Universității George Enescu din Iași, pictoriță care acum se ostenește în Italia să așeze pe pereții unei biserici românești Pictură adevărată bizantină și românească, și doamna Rebecca, care are deja pe prunci ei, aici Justina și Teofil, singura deocamdată căsătorită dintre copiii domnului Popa și cu mila domnului, soție de preot, să o aibă Dumnezeu în pază și să dăruiască și ea. Și celelalte fete, și ceilalți băieți, nepoți, mulți, părinților lor. Să le bine cuvinte, să Dumnezeu viața și cred că se cuvine să cântăm pentru ei mulți ani trăiască. Bine, mai Să vă ajute Dumnezeu. Bine. Știu că sunt mulți credincioși care s-au pregătit pentru a se împărtăși cu Sfintele Taină. Vă rugăm să ne îngăduiți pe această dată să nu împărtășim aici decât câteva persoane pentru că ar fi foarte greu să oferim tuturor celor pregătiți pentru aceasta în acest moment această binecuvântare. Însă Imediat după Dumnezească liturghie, în biserica cea mare a catedralei noastre metropolitane, din Sfânta Împărtășanie aflată în acest fânt un preot va rămâne acolo până când ultimul dintre credincioși, doritori ce având binecuvântarea preotului paroc să se împărtășească, va face acest lucru. Vă mulțumesc pentru îngăduință! Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu, care-i venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea trupul Tău că acesta este însuși cum sângele Tău. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și -mi iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie. Cele cu cuvântul sau cu fapta, cele întru știință și întru neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă, să mă împărtășesc cu curatele, tale taine, pe iertarea păcatelor și spre viața de veci. Cinei tale cele-i de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primești, că nu voi spune vrăjmașilor tăi tainata, ta, ni sărutare-ți voi da ca Iuda, ci ca harul mărturisindu-mă stricție, Omenește-mă, Doamne, într-umpărăția Ta, nu spre judecată sau spre o zândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului meu. și când și când și capul pui de zar, va dado Curatele, cereștile nemuritoarele și de viață făcătoarele fricoșătoarele lui Hristos taine Cu vrednicie să mulțumim Domnului Ave, miruie, Apără mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi Dumnezeule cu harul tău și fără de păcat cerând pre noi înșine și unii pre alții și toată viața noastră lui Hristos să o dăm. Că Tu e Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și sfântul, noi Duh Acum și purrea și în vecii vecilor, o, o, o, o, cu ce să ieși. Cei ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale opăzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei tale, tu pe aceeași îi proslăvești proslăvește cu dumnezeiasca ta putere și nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim întru tine. Pace lumii tale, dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor, că toată darea cea bună și tot darul săvârșit de sus este, bogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Acum și pururea și n vecii vecilor. Dar şi-n omului. Fie numele acum şi până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 Na noastră de noastre slavă ție. A și și fiul și sfântul Și acum și și pe pe Doamne nu. Doamne, Părinte, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile precurate sale mici, ale Sfântului Ioan, Potezătorul și Înainte Mergătorul Domnului, ale Sfintei prea cuvioasei noastre, parascheva, cea mult folositoare, a cărei pomeni le facem astăzi, ale sfinților martiri brâncoveni, ale celui între sfinți părintelui nostru, Ioan de Aur arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturgie astăzi am săvârșit, ale sfinților drepților Dumnezeu, părinții Ioachim și Ana, și ale tuturor sfinților.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 Pentru toate, iubiscredincioși, credincioși, îi aducem Lui mulțumire pentru această prea frumoasă zi, împodobită de moaștele Sfinților și de prezența dumneavoastră într-un număr mare, și cu evlavie, și cu atenție, și cu reculegere deosebite, semn că ați încercat să vă adânciți în miezul și inima Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii și nădăjduim că noi cei din Iași aici am fost gazde cât am putut de primitoare pentru toți cei veniți din afara orașului și din afara Moldovei și cred că și locuitorii Iașului au fost de asemenea pentru dumneavoastră gazde primitoare. Desigur într-o asemenea sărbătoare și cu atât de multă lume și cu multe evenimente poate au fost și lucruri care nu au fost la înălțimea așteptării dumneavoastră să aveți îngăduință cu neputințele noastre bine știind că este foarte greu să faci în așa fel încât toată lumea să fie mulțumită multă lumea seară, noapte ne întrebau unde putem dormi și noi, părinte. Erau copii, erau femei bătrâne, erau femei însărcinate, așezate în curtea mitropoliei pe iarbă acolo, simțeam oarecare jenă pentru faptul că nu am putut, cel puțin pentru persoanele aflate în situații de genul acesta, fi așa cum ar fi dorit să, să fim și noi și dânsii Însă ne-a binecuvântat Dumnezeu cu timp frumos, cu Domnului, au mai fost și incidente, dar până la urmă, cred că toate au fost împlinite, cel puțin în nuanță minimală, așa cum se cuvine, nădăjduind că veți merge la casele dumneavoastră, îmbogățiți, duhovnicește și determinați să mergeți mai departe prin viața dumneavoastră, cu, cu bune, curele, dând dovadă de aceeași răbdare pe care acum, în esență, ați arătat-o în aceste zile, așteptând zi pentru a vă închina la Sfintele Moaște. Să mergeți la casele dumneavoastră până deci dacă Dumnezeu nu ne părăsește, că Dumnezeu ne ocrotește, dar și cu determinarea fiecăruia să fiți luptători, să... Mergeți cu voință puternică mai departe, că nu pot necazurile vieții să fie mai puternice decât credința noastră în Hristos Domnul, care a zis, fără de mine, nu puteți face nimic și dacă ne așezăm în relație cu Dumnezeu, puterea Lui devine puterea noastră și apoi rostim cu Scriptura nimeni și nimic nu pot fi împotriva noastră, căci cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați. Ați luat aminte pe lângă frații arhierei membrii Sfântului Sidon veniți din diferite colțuri ale țării sau ale lumii, să aducă cinstire Sfintei Parascheva și cărora le mulțumesc pentru recunoștință, pentru că au împotobit cu rugăciunea și prezența în al preasfințiilor și preasfințiilor lor această sărbătoare și astăzi cei mai mulți și ieri, cealaltă ieri, la sfințirile celor două biserici din Iași, pe lângă în al preasfințiile și preasfințiile lor, am avut Oaspeți din Grecia, din nordul Greciei, din insula Creta și din Georgia, prieteni ai Bisericii noastre doritori, împreună cu noi, să se înține la Sfintele Moaște și în numele dumneavoastră al tuturor, permiteți-mi să oferim celor trei oaspeți veniți din afară, câte o icoană cu Sfânta Parascheva, ca să plece cu ea la casele lor și atunci, când o vor vedea așezată acolo unde vor considera de cuvință, să-și aducă aminte de această imagine frumoasă și de credința oborului român, care încearcă să nu-l rușineze pe Maria sa Ștefan de la Cutna și pe Maria sa Vodă Brâncoveanu, ci bineînțeles mai presus de toate să nu rușinăm prin necredința noastră pe Sfânta Preacuioasa Maica noastră Parascheva. Altra Mulțumim pentru cuvânt în Altra Sfinția voastră, să vă aibă Dumnezeu în fază, să vă rugați pentru noi acolo, în eparhia dumneavoastră, pentru un Altra Sfințitul Amfilochie, din insula Creta, să vă amintiți de noi în Altra Sfinția voastră și să vă aibă Dumnezeu în fază, din Alprea Sfințitul Nicolae, venit din Georgia, acolo unde Maria sa, voievodul Constantin Brâncoveanu, cel Sfânt și Mare, a trimis carte pentru ortodoxii din acea parte a lumii Mulțumindu-le în al lor, permiteți-mi acum, iubiți credincioși, să aduc mulțumire tuturor acelora care, într-o formă sau alta, ne-au ajutat pentru ca această sărbătoare să fie așa cum ne nădăjduim noi că a fost primitoare și frumoasă. Prefericitului Părinte Patriarh Daniel pentru cuvântul de învățătură, pentru trimiterea. Sfintelor moaște ale Sfântului Constantin și pentru faptul că, de-a lungul celor 18 ani de păstorire aici ca metropolit, a făcut în așa fel ca ramul acesta, an de an, să fie tot mai frumos și mai căutat de oameni de aici și din alte părți ale țării. Îi mulțumim prea fericirii sale, precum și prea Sfințitului Episcop Varlaam, care a rostit cuvântul și a însoțit Sfintele Moaștere Sfântului Constantin împreună cu parocul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din București de la kilometrul zero, părintele acolo care slujește în biserica în care se află mormântul măritului voievod Constantin Brâncovean. Mulțumim încă o dată Sfântului Sinod aici de față, și un cuvânt de mulțumire aparte excelenței sale domnului prim-ministru pentru prezența domnului sale aici și pentru deschiderea arătată pentru anumite elemente misionare din biserica noastră vă mulțumim domnule prim-ministru dumneavoastră și membrilor guvernului aici de față și cei care nu au putut fi împreună cu noi aici o mulțumire aparte se cuvine primăriei municipiului Iași Domnului primar Gheorghe Nichita, cu care împreună am încercat, zic, să fim de primitoare pentru dumneavoastră în cetatea Iașului, cu mulțumire se cuvine a fi adusă domnului prefect de Iași, domnului președinte al Consiliului Județean și tuturor acelora care, în prejurul domniilor lor, ne-au ajutat ca a ziua de astăzi să fie frumoasă. Și n într-un mod cu totul special, domnilor jandarmi de la gruparea mobilă Alexandru cel Bun din Bacău, care v-au ajutat și ne-au ajutat în aceste zile ca situația să fie păstrată sub control. Cu atâta multă lume, atâtea multe zile, cu atâtea așteptări din partea tuturora, am avut nevoie de o prezență discretă, dar fermă, ca lucrarea să fie împlinită așa cum se cuvine. I-am avut pe o stașă armatei noastre prezenții în Iași în zilele acestea, și astăzi, și ieri, și mai ales vineri seara la procesiunea cu Sfintele Moaște, militarii din batalionul 151, infanterie, infanterie războeni, lupii negri. Le mulțumim frumos pentru toată apropierea de Sfânta biserică. Precum și cântul frumos, și dătător de determinare ostășească de care am avut parte în aceste zile din partea fanfarei garnizoanei militare din Iași. Au fost împreună cu noi în aceste zile ostenitorii de la Inspectoratul de Poliție din municipiul Iași și din județul Iași. Inspectoratul pentru Situații de Urgență ai Județului Iași, mulțumim medicilor de la Crucea Roșie, medicilor din oraș, medicilor de la Spitalul și Policlinica Metropoliei Providența, pentru că au fost între pelerini și au încercat să aducă un suport. Specific și profesionist pentru cei care, așteptând la rând, au avut parte și de momente mai neplăcute. Îl rugam pe Dumnezeu să o odihnească în iubirea Împărăției Sale pe o venerabilă Doamnă, nu departe de Iași, care, dorind și apropiindu-se de rândul Sfintei, inima i-a cedat și a plecat la Domnul, Dumnezeu să o odihnească în pace au făcut medicii tot ceea ce au putut pentru a o salva de la plecarea dintre noi să fie înviați în Duhul Sfânt, membrii familiei, bineștiind că ultimul gând pe care această distinsă doamnă l-a avut a fost acela de a se închina la maștele Sfintei Parasche a avut, poate, parte de o altă întâlnire, de întâlnirea chiar cu Sfânta în Împărăția Cerurilor. Serviciu de ambulanță Iași, care a fost împreună cu medicii Mitropoliei și cu cei de la Crucea Roșie împreună cu noi, și un gând aparte, permiteți-mi să adresez colaboratorilor mei de la Sfânta Mitropolie, care, cu multe săptămâni în urmă, au încercat, fiecare în domeniul său de competență, să fie în serviciul, în slujirea dumneavoastră. Unii au reușit mai bine, alții au reușit poate mai puțin bine. Dumneavoastră știți cel mai bine acest lucru. Eu le mulțumesc pentru toată strădania pe care o depun împreună cu mine la slujirea Bisericii lui Hristos din Moldova. Și bineînțeles, nu pot să, atern, să închei acest cuvânt înainte de a vă mulțumi dumneavoastră. Care ne-ați onorat cu prezență, ne-ați binecuvântat cu rugăciune, ne-ați arătat chip de răbdare, ne-ați arătat ce poate face omul care are credința în Hristos Dumnezeu. Sunt multe persoane care așteaptă un an de zile acest ceas, care pun bănuți peste bănuți pentru a plăti călătoria aici la Iași și pentru a lăsa un obol acolo lângă, lângă racla Sfintei Parascheva, bol din care ne hrănim și noi și încercăm să împlinim nevoile liturgice, sociale sau culturale ale credincioșilor care se află în această de Dumnezeu binecuvântată eparhie și mitropolie. Vă mulțumim pentru că ne susțineți! Prin căldura dumneavoastră, prin privirea dumneavoastră serină, căci ce nu am văzut chipuri triste, încristate, în, încrâncenate în aceste zile. În cât mă minunam de ce lumina poate să dea dovadă un credincios care este în legătură cu Dumnezeu. Dumneavoastră sunteți talpa țării, Dumneavoastră sunteți, cum ziceau românii dată, carne de tun în caz de război să ne ferească Dumnezeu, Dumneavoastră sunteți cei care lucrați pământul, Dumneavoastră sunteți cei care zidiți spintele lui Dumnezeu Biserici, Dumneavoastră sunteți cei care nașteți frunci și să vă dăruiască Dumnezeu putere să înțelegeți acest lucru, nu atât pentru nevoile neamurii și ale Bisericii, ci pentru ca viața dumneavoastră să fie plină, să fie binecuvântată cu lumină, cu sens și cu un rost de a trăi pe acest pământ. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cu al său dar și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea ce în vecii vecilor. Amin. Și în timp ce noi, iubiți credincioși, ne vom retrage în ceremonie frumoasă spre cele ale noastre, să cântăm împreună, Mântuiește, Doamne, poporul Tău! Mântuiește, Doamne, poporul ascultători, transmisiunea noastră în direct de la Catedrala Mitropolitană din Iași a ajuns la final. Am transmis pentru dumneavoastră, pentru toți cei care n-ați putut fi aici fizic, dar cu sufletul, cu siguranță a fost alături de noi, am transmis slujba Sfintei Liturghii de hram, hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, sărbătoarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, dar și sărbătoarea pelerinilor binecredincioși de pretutindeni. Un sobor impresionant de 26 de ierarhi au oficiat la slujba sfintei liturghii înconjurați de mulți preoți și diaconi. La slujba au luat parte foarte mulți pelerini care după ce s-au închinat la moaștele sfinților Paraskeva și Sfântului martir Brâncoveanu, au luat parte la această sfântă liturgie festivă de hram care încoronează sărbătoarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din acest an. Am pregătit pentru dumneavoastră și câteva gânduri de final, o încheiere a transmisiunii într-un stil deja devenit tradițional, alături de colegii mei care m-au ajutat pe parcursul zilei de astăzi, dar care au muncit și în zilele precedente pentru a transpune pe cale undelor, dacă mi este îngăduit să spun așa, sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Noi nu încheiem însă emisiunile speciale dedicate Sfintei Parascheva pentru că Radio Trinita va ține la curent și în buletinele Informative cu ceea ce se mai întâmplă la Iași Dar și noi în direct rămânem Până la ora 13 Iar după știrile prânzului, după jurnalul De la ora 13 Vom avea o emisiune din nou special O ediție de sărbătoare a emisiunii Lumea de azi realizată de colega noastră Monica Vădănei. Rămâneți cu noi!